Bueno, gu eh, Elkarlanean sortutako unibertsia da, eh, eta eh, kontestu hortan oso eroso sentitzen gara. Eh, Guetxat poktefa dihali oso dihali importantea da, ze aukera maten digulako eh, alde batetik eh, ezagutza sortzeko, eta gainean sortzen den ezagutza hori gero, ba, transferi garria izan da, ba, erakundetan presentzat ez, bera egin lehiak ortozuna hau betzeko, beaz, eh, babeti aurko izan duea eta gogo eh, -go handiz eta ilusio handiz ba, prestatu izan ditugu bai konsortzioak bai gaiak, eh, ez proiektu solteak izateko azita bukatu egiteetan, bai zik da benetan, Ba, e, bere arrastua utzi dezatenak, ez? Eta kasu hontan, ba Bidasoko bailaran nueset proiektu interesante dat aurkeztu egola Bertako arraille ezberdinek. E, aipatu bai, du, ordezkari politikoak eh hainbat arlotako proiektuak direla, pizkatenetarik, bai kulturalak, ingurumena, mogikortasuna, eh e, edo bueno, ekonomiaren garapena eta ikerketa, eh zuen kasuan pentsatu, bueno, ba, e, ekonomia eta ikerketa arrastrolana. Eh? Bai, gurea dago lotuta e, formakuntzarekin eta hor formakuntza arloan E, ba, baliotan jarri izan duta e, ezagutzako zentruak e, Unibertsia da Korokorrean Administrazioaten presen hartuko elkarlana, baina elkarlana horren balioak azpimarratu den, e, den arren ez dago sistematizatuta nola izan behar den harreman hori, e, nola egiten den implantazio bat, zein dien bere arrakastarako faktore klabeak, e, zer gai kudeatu behardan hor e, elementu desberdinak daude eta horri nahi dugu horrein garantzia ematea. E, konsortzio bat antolatu dugu, bertan gaude ba, espainio detik gehu eta bikeko uniberzitatea, frantziati baitare dago esti eta dago poko uniberzitatea, eta daude hainbat enpresa eta hainbat erakundere bai, bidazo aktibat artean, eta beraz horrena eduguna da, e, ondo konzeptualizatzea zen itzen berkualitzaken benetan harreman ez bat enpresa uniberzitatea eta eta ikasleen artean, ez? Ozu. Eta e, sekuentzo sobitxidea, ze hori guia egiten ari gara, e, sortu ginenetik lan horretan gabiltz, baina bai ikusten duguna da, enpresarekin daukagun harreman hori ba, benetan sentotzeko lagungarri izan izango zaigula, ez beraz, e, ariketa hori ez da, ariketa teorikoatetan galdituko, bai ziketa gero da, aplikazioat egin izateko eta gero hortik bukatzen duguna da, e, ba, enpresen inguruan nola antolatu modu sistematizatuan bereien formakuntza eta bereien talentuaren jabetza. Garbi dagoen da, gorrungoen presentzatetorkezunara begira, beren lehiak elementu importante badala, talentu eta e, profesional onak bereiengan erakarroa izatea, ez? baina gara hori egin alizateko e, egitura batzuk behar dia, erreman batzuk behar dia, eta horri garrantzia mangozai hori produktu honen barnean. E, Iba duzu beste unibertsia batzuekin ekar lanean hariko zaretela, ikerketarako ba, ezagutza sortzeko nintzuzen ere, bera ba, ikasi behar da, eta, beste lan moldeetaz, mm -hmm. e, aukera parega behar zentzorretan. Iker... Ba, dudari gabe, ikerketa e, sarean egiten da, beste lazienda da egin. Eta, eta gainera asko ze proiektu interesgarri horak egiten da, ba, bakoitzak berak dakien, indargunoiek ba, proiektu horretara olo, konsortzi horretara e, aportatze ditulako, eta emaitza asko zobea da beraz, e, ikarketako munduan e, ezinezkoa da zure erakundean, barnean, ikerketa modu itxian egin alizatea hori berri horrezko baldintza bada. No? E, e, Horretan proiektu buruzarete modu bat ezin bestean, eta beste batean bide lagunez, ez dakitzea proiektu? Bai hori da, bidazo so, aktibadauka beste Bat, eta bertan baita ere unibertsia bezala parte hartzen dugu. Baina eta hartzen hartan datza? Horretan ba, baita ere, hemen e, bidazo harloko ba, ekonomia eta enpresa eta ekintzia eta ezuna sustatzeko bain bat ekin za e, martxan jarri behar dira, eta bueno, guk unibertsia bezala horre ikaskeda programazioaz batzu bat dauzkagunez ba, parte hartuko dugu. Horren geratzen gara mi esker. Zuei,